Bismillah al-Rahman al-Rahim. Wassalamu ala Habibina Mustafa, Syeikhul Muhsalin, wa ala Alihi wa wa man tabi'ahum bi asalan ilaihumatil. Allahu Akbar ya ibadul Allah. Inna taqwallaha asyikum nafsi bi taqwallahi fa Yang berbahagia Saudara Maslan istri dan keluarga makuan selaku tuan rumah tuan-tuan Para ustaz dan ustazah Tuan-tuan haji dan haji sedang hadirin hadirin yang rahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa taala atas nikmat nikmat yang Allah subhanahu wa taala nukrahkan kepada kita. Mudah-mudahan. <coughs> Bila mana kita digolongkan di kalangan hambanya Yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan Pemberian Dan akan menggolongkan kita di kalangan hambanya Yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tanda nama perempuan sekalian Sempena hari ini dengan Hari yang didaftarkan sebagai Hari Ibu Dan sebetulnya Hari Ibu ni tiap, -tiap hari kan Tapi kita daftarkan sebagai Hari Ibu uh, Setahun sekali Mengenang Jasa Pengorbanan Perjuangan Kasih sayang uh, uh, Seorang ibu kepada anaknya seorang perempuan titisan hawa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu dengan sifat yang yang, yang teristimewa <coughs> dengan sifat kasih sayang ini dia telah membesarkan anak-anaknya menjadi dewasa dan dia bangga dengan anaknya dan dia redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap anaknya lahirlah macam mana pun dia terima Satu sifat yang mulia daripada seorang eh, ibu yang Allah taala jadikan jadi tuan-tuan dan puan, puan memang Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran tentang bagaimana kita hendaklah menghormati dan mengingati jasa mereka <coughs> mereka mengandungkan kita wanan ala waning susah payah وَفِصَلُهُ amain. patut susukan pula anak kadang-kadang bergaul tahun dan sebab itulah Allah SWT melarang kita menderhaka kepada ibu tidak mengenang jasa mereka tentang dan perempuan sekalian dan sebab itulah Lahirlah sebuah hari Nabi SAW Al-Jannatu Tahta Aqdamil Ummahati Surga itu Duduk di bawah tapak kaki Para ibu Bukan tapak kaki ibu terpijak surga Maknanya laluan ke surga itu Berada Di bawah kerebaan Ibu-ibu kita tentang Bila sebut ibu ni Bukan khusus kepada orang lelaki Saja yang ada ibu Orang perempuan pun Ada ibu Semua yang ada ibu hendaklah menghormati Mengingati Dan mengasihi Ibu kita Sama ada yang Masih hidup Ataupun yang telah pergi dahulu daripada kita semua orang boleh dikenang balik asa mak dia, memang dia akan teringat hmm. saya pun dah tak ada awal 60 lebih, biasa. Oh. kita akan teringat bagaimana ibu kita dulu Ha? Ada benda yang pasti menyentuh jiwa kita tentang ibu kita dulu Yang bagaimana Dia nak membesarkan kita itu dengan jerit payahnya Dan sebagainya Jerih payahnya Takkan Kita hari ini melupakan Jesanya begitu saja Saya dulu mula-mula Ingat masa masuk pondok, Zaman itu susah Ayah saya bukan macam doktor Kau tak tahulah kan sebab Masing-masing lah, pun Punah orang getah hmm. Haa Malang tak banyak mana Tapi nak juga Anak dia memahami agama Dia hantar Dia pergi belajar agama Haa Sebulan sekaligah Kadang-kadang lebih Dia hantarlah mai jumpa tengok anak Dan bagilah duit sikit tapi sikit sebab apa sebab tak mampu dia ikat duit siling tu ikat dalam sapu tangan saya ingat, saya ingat lagi kadang-kadang tak sampai 5 ringgit kadang-kadang 3 ringgit ha, belanja sebulan ha, bubuh dia, dia nak bagi tu takut takut hilang, dia ikat dalam sapu tangan sapu tangan kecil ikat, bagi pegang sebuah tangan ha, saya pun pegang ingat ni teh apa tahu sikit pun dia bagi dekat kita nak bagi kita boleh and dan pengetahuan dia mampu banyak tu dia bagi banyak tu dan saya ni di sana ada sekolah sebab tak cukup saya tanam kacang bendi saya tanam kacang panjang lepas waktu belajar tu ada tanah kosong yang tengok sekolah pun itu. dia orang saya tanam kacang bendi saya tanam jagung saya tanam apa lepas tu dapat sikit-sikit ada dulu orang bawa motor dia sayuk dalam kampung kan tolak kat dia, tolak sikit sayur, tolak sikit kacang panjang tolak sikit kacang bindi kat dia, dia ambil 4, 5, 6 kupang 2, 3, 4 kupang, ha, saya ambil itulah belanja makan saya tapi, saya kenang ibu ni bagi yang itulah yang dia ada cikit cikit lah, kalau banyak, banyak lah dan dia akan kenang kita susah, payahnya Tetap juga dia mengutamakan anaknya daripada daripada dia. Sebab itulah Allah Ta'ala sehingga meletakkan ha, kehormatan-penghormatan seorang anak pada mak ini adalah sangat penting dan diwajibkan di dalam agama kita. Dan <Sess> wa la tanha huma wa qul la huma ingatlah ayat surah isa yang ketiga di surah 15 jangan kamu berkata kepada kedua ibu dan bapa kamu uf bahasa Arab puh bahasa Melayu U uh. kan umpun uh Allah Taala kata jangan kata walatanhar jangan berdik ya jangan hurdik waqullahum dan katakanlah bagi mereka itu bercakaplah dengan mereka itu qaulan karima kata-kata yang karim yang mulia yang elok-elok yang baik-baik kerana apa? kerana Allah Ta'ala telah meletakkan kan martabat mereka itu ke satu tempat yang tinggi setelah mana Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita ta'at kepada Allah, dia suruh kita ta'at kepada Rasul Kemudian Allah Taala suruh wabil walidayine ihsana nombor tiga lepas suruh taat kepada Allah, taat kepada Rasul nombor tiga dan hendaklah kamu berlaku baik kepada kedua ibu bapa kamu. Yo yeah. ada orang masih hidup maka rayakanlah mereka kan kasihilah mereka sayangilah mereka kadang-kadang ibu dok rumah berasingan kadang-kadang dok sekali yang dok sekali ini problem lagi. Sebab dia duduk tengok hari-hari Kadang-kadang adab dia dah berkurangan Dengan mak dia Tapi kalau duduk jauh pun problem juga Kalau jarang balik tengok mak dia Sampai mak telefon baru balik Yang ni problem <tuh> tuan, tuan sebenarnya kalau mak dah Telefon tu sebenarnya Dia dah terasa dengan kita Awak tak balik? Boleh dia tanya macam tu Maknanya sebenarnya Hati dia dah tercuri Sampai mak tanya Tak boleh mak saya sibuk lah Ini kemping mak Tengok duk kemping Haa ha saya berpura-pura melang tak naik <tuk> tapi kalau naik boleh menambah saya ingat 10 oh. dia dapat 25 ribu <tuk> saya ingat boleh menambah kalau naik saya memang main di sini <tuk> <tuk> tapi tak naik tukar tajuk pula dalam-dalam tu pun <tuk> ya. tak dah mak kita ni tentang enam empat jangan ya. buat macam tu sebenarnya kalau kita makan Hari ini, makan bawang Dengan harga RM22 sekilo Mak kita makan ikan temenung kiat Temenung, pergi temenung kiat ke? Nah, Tidak, bawang apa ikan tambang kiat <guluh> Makan tambang kiat, harga RM5 Kita telah menderhaka pada mak kita secara halus Ha, secara halus tambah pula dia tahu ya. Mak Ha ni kena makan bawah eh. <tuk> Mak akan buat Kita nyam pula <tuk> Mak tak makan <kian. tuk> Oh Anak aku betul Kalau nak makan Sebab tu Imam Razali kata Kalau kita makan lebih baik Pada mak kita Sebenarnya dah meneraka pada dia Sebatulnya yang mana kita makan Yang itulah kita kongsikan dengan dia Kalau kita nak makan lebih Minta izin kat mak kita Mak ni nak makan bagus sikit lah, mak? Tak <tuk> apa kan mak Hmm, tak apalah makanlah kan biarlah mak keringlah ba. Ku lah Kualah, kan. Sebenarnya menurut para ulama tetapi tidaklah semua ulama kata hukum tu durhaka tapi secara halusnya dah ada sifat durhaka kita kepada mak kita. Dulu adakah mak kita kalau dulu dia makan bawal, dia suruh kita tanam chat ada masa kita kecil. Tak ada, dia mak jamu kita. Dia suap kita yang terlebih baik Untuk kita Dia nak besarkan kita Ada pernah dia biar nyamuk gigit kita lama-lama Nyamuk saja tak. Dia pasti Tampak nyamuk tersebut dan. Maka sebab itulah Islam meletakkan kedudukan Ibu kita di satu tempat Yang tinggi Tolonglah kenang mereka Waktu mereka masih hidup Dan setelah mereka pergi ada yang tak ada dah. Nak buat macam mana Ustaz? Dah ada cerita lama Ustaz Memang teringat-teringat juga Saya buat kat mak saya macam-macam Kadang-kadang Ustaz nak buat macam mana Masih lagi ada kesempatan Tumpang kita hidup Berbaktilah kepada mereka Waktu mereka hidup Ataupun mereka dah mati Nabi SAW Sebut dalam hadis. Iza matah Benua adama ينقطع عمله الا من ثلاثه صدقه جاريه او عين ينتفع به او ولد صالح يدعو له بلا مات انا ادن قال النبي صلى Malahkan juga bekal. Pertama, serakah jariah, serakah yang mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yuntafawih yang diambil manfaat dengannya. Yang ketiga, ataupun anak yang saleh yang mendoakan baginya bagi yang mati. Siapa dia? Mak dia atau ayah dia. Bila mak atau ayah mati, maka habislah amalan mak tersebut melainkan tiga perkara. Tak ada dah yang nak mai kat dia bila dia mati, bila dia duduk di dalam kubur sekarang. Berada di alam barzah sekarang Tak ada amalan yang nak pindah kat dia Melainkan masih ada tiga lagi Yang akan pergi pada dia Yang daripada Hasil usaha dia dulu Bukan daripada yang lain Daripada yang dia usaha dulu Sebab yang Nabi kata In amaluhu Terputus amalan dia Amalan orang mati tersebut Amalan mak kita Amalan ayah kita Dah terputus Kecuali yang tiga dulu Yang dia tinggalkan yang masih boleh berterusan Sekiranya dia ada buat sedekah jariah Wakaf itu, wakaf ini Jenis-jenis yang derma wakaf lah oh, Yang berjalan Buat telaga dan sebagainya Untuk wakafkan airnya pada orang Wakahkan buku Wakahkan Quran Wakahkan sejajah Dan lain-lain eh? Yang seumpamanya oh. Kemudian Ilmu yang dimanfaatkan dengannya Yang dulu dia pernah sampaikan pada orang satu ilmu Orang itu beramal dengan apa yang dia sampaikan Maka pahala tu masih sampai kepada dia <laughs> Yuntafa'u Kalau tak dimanfaatkan Tak ada hmm. Yang ketiga ialah anaknya yang soleh yang berdoa kepada dia Maka yang itu sampai Ataupun ulama kata amalan anak yang soleh kan maka sampai kepada dia oh. Yang lain tak ada-ada kecuali kalau ada orang yang baik hati untuk nak menghadiahkan pahala orang tersebut kepadanya yang tu bawa sampai pula Orang lain baik hati nak hadiahkan amalan kebaikan dia Kepada orang tersebut Orang yang mati Lah ni Kita tengok mak kita tu ada tak Tinggal yang itu Bila dia dah pergi sekarang Mak kita dah pergi sekarang ada tak Tiga tu Ada tak dulu dia buat sedekah jari yang banyak-banyak Kita tak tahu kadang-kadang Ada mungkin tak tahu banyak mana ada-ada ilmu yang dia telah tinggalkan Yang boleh dimanfaatkan oleh orang lain Ada-ada mak kita tinggal yang itu ha. Kita tak tahu Kita mak dia bukan ucazak Mak dia bukan guru Al-Quran ha. Maka bolehlah semang -semang lah. Maka kita tak pasti Ada-ada anak yang soleh Kalau kami itu ada ni lah. kan? Ha. Maka ketika itulah kita kena ingat ha? Kita boleh tolong mak kita kita boleh tolong ayah kita Dengan cara yang lain lagi Iaitu dengan kita buat kebajikan Kita buat amalan yang baik Kita buat satu benda yang dapat Pahala dan ganjaran Kita hadiahkan kepada mak dan ayah kita Yang ni jumhur ulama Sepakat kata sampai pahala tersebut Contohnya kita baca al Quran. Kan sebab tu saya dah sebut dulu Takkan selama ini kita hanya pentingkan diri kita sendiri Uh, ada orang dah khatam Quran dua kali Ada orang khatam Quran dah lima kali Ada orang khatam Quran dah lima belah kali uh, Imam Hanafi khatam Quran tujuh ratu kali Kan? Okay. Ramai orang khatam Quran Tetapi berapa kali yang Quran dikhatamkan itu Diniatkan untuk seluruh pahala khatam Quran kali ini Untuk mak aku atau untuk ayah aku kalau tak ada, bermakna sangat pentingnya kita kepada diri kita sendiri terlupa kepada ibu bapa kita yang sangat-sangat berdosa kepada kita kena ada yang itu kalau kita tak mampu mungkin ada orang yang kata Ustaz, saya tak ada masa nak baca Quran tak ada kemampuan untuk baca Quran dan kadang-kadang saya rasa saya kalau baca Quran lebih banyak salah daripada betulnya saya takut saya berdosa Maka boleh kamu suruh orang lain baca Quran Supaya baca Quran dia hadiahkan pahala kepada ibu kamu Boleh kamu ada duit Kamu tidak ada kemampuan untuk baca Kamu ada duit tapi tak ada masa nak baca Bagi orang lain tolong baca Yang boleh baca Kenapa sahabat Pernah tanya Rasulullah SAW Ya Rasulullah orang tua saya dah meninggal Dia belum pergi haji boleh tak saya buat haji untuk dia? Allah kata boleh, niatkan pahala kepada orang tua kamu Buat? Maka sebab itulah ulama gunakan hadis ini Menggunakan dalam kias Maka pahala-pahala amalan lain pun Boleh dihadiahkan kepada ibu bapa kita Berdasarkan hadis tersebut Tuan-tuan dan perempuan sekalian Orang yang Tenang pada orang lain Orang yang kasih kepada orang lain Pasti Allah Ta'ala kasih kepada dia Ini adalah berdasarkan hadis Nabi yang sahih Ar-Rahimuna, kata Nabi Yarhamuhumurrahmanu ha? Farhamu ataupun irhamu manfil ardi Yarhamukum manfissamai Farhamu ini hadis suhat Tuan-tuan dan puan Kata Nabi SAW Orang yang ada sifat Kasih sayang Kasih sayang ni Doktor makna di luar ha. okay. Sifat kasih sayang Sifat kesian belah Makna di luar Nak terjemah dia Macam-macam boleh Yang tersirat Yang tersurat Maka Allah Taala sebut, Nabi sebut, orang yang ada sifat ini yarhamuhur rahman. Disayangi oleh Tuhan yang Maha Rahman. Yurhamu man fil auli. Hendaklah kamu ada sifat kesian belas, kasih sayang pada orang di atas muka bumi. Pasti kamu akan dikasihi Dikesian belak oleh orang di langit, yakni Allah dan para malaikat. Kalau ke ka orang pun, Allah tuh suruh ada sifat kasih sayang dan kesian belak. Tak mau paham mana? <tuh> Yang ni kita kata, kalau ke ka orang pun dah nabi suruh, maka terlebih Allah ibu dan bap bapak, bapa kita, terlebih Allah awak kita dah dapat mesej ke daripada dia puan hak tak tak kata mak pak kita itu selamat elok ha? dapat mesej tak dapat dapat whatsapp tak dapat pasal apa nak ada dalam tu kan bila tak dapat kita tahukah dia serang dalam keadaan bahagia tak tahu kalau tak tahu kalau kita tolong salah ke tak bagus kalau kita tahu confirm dia dah bagus tak apa mimpi dak mampak kita. Kadang-kadang tak mimpi, kadang-kadang tak -kadang mimpi. Kan. Kalau kita minta kadang-kadang Tuhan bagi juga. Tengok, kadang-kadang ada juga isyarat tu daripada mimpi yang Tuhan bagi kat kita. Mampak kita mai tengok yang muka dia tak apa nak donate, siapakah. Isyarat tu tak. Buatlah sesuatu dan tolonglah ibu dan ayah kita di sana Kita tak tahu